Rögle är klart för slutspel. Ursäkta? Vad? Va? Nästa år alltså. Det är ju min spaning. Visst är det väl så? Rögle är klart för slutspel nästa år. Uh, du kan få utveckla det lite senare. Ja. Välkomna till Rögle-podden. Ett nytt avsnitt ska läggas ut. Och ett stort ämne. Ett dominerande, bärande ämne är masen Olle Liss. Jag heter Mattias Hjelmo och är nästan en mas, en mas wannabe, en Mas Kommer aldrig att bli mas, men nästan. Linus Alin, inte alls någon mas. Daniel Roth, inte alls någon mas. Inte ens Masar. Olle Liss. F fina gestor. Vilka ni vi, skulle sätta sett <gör> Jag anser. tänker om ni lyssnade har sett de här... Eh... Står och... Så som ut som chefsdirektör, ja, verkligen. Men ja, Olle Liss hetast i. Hetast i Sverige. Det är väl det domar.se, den här statistik killen som finns på Twitter. Han skrev väl att det är ingen som har haft. som har gjort sju poäng på sina tre första matcher i ESL eller Aliciens historia, va? Om jag läste det hela rätt. Nej. Det är helt rätt. Sen han klev in så har Rögle tagit nio poäng. Han har varit otroligt delaktig i detta. Gjort sju poäng. Sanningen är väl att de Rögle liksom hade, om Chris Abbott hade ringt till Skellefteå och sagt att vi skulle behöva Jocke Lindström här. Ni får tio hit med Jocke. Han kommer ner och spelar tre matcher. Inte ens han hade, hade levererat detta. Så Någonstans är din, din helt... Overklig uh, utdelning på, på en värvning får man ju säga Från all svenska dessutom Helt sjukt för att sno ett par av spelarnas ord Efter Malmö-krossen Helt sjukt sa de om Olle Liss Framgångssaga som det är ju Varför det blivit så jag tycker att alltså tittar man på målen han har gjort så är det ju en, en målskytt signum många gånger. Om man tittar på det målet han gör mot Örebro när han drar brycken eh, i stolpen och in när det är fem sekunder kvar. Eh, tittar man på hans andra mål i den matchen när han tar sig in på mål, han tar sig in där det händer, där det är hett. Och tittar man på målet han gör eh, i Malmö, det är ju... Eh, han, han ser ju en lucka och träffar... Eh, han siktar ju där han träffar och pucken går in. Han har alltså pucken bakom förlängda mållinjen och är i zonen och drar ett skott och den träffar baksidan på målvaktsmasken och in i mål. Det är ju en, det är en målskytt som skjuter där, Han ser en möjlighet, ingen annan ser och han tar den. Så det är liksom inte bara flyt heller utan det finns ju mycket bakom. Detta tycker jag också. men äh, Rätt mycket flyt också. Man skjuter... 200 gånger så går inte många av dem puckarna så går in varken det andra målet mot Örebro eller det nere i Malmö. Jag uh, tänker man tittar på honom, han står garvar, han ser inte ut som han fattar vad det som händer, och det är, väl, det är väl en talande bild av det att uh, han, han går på vatten just nu. Ja, det är klart han gör, och det, det är möjligt att det skottet inte hade gått in om fem omgångar, det som tar i masken och, och in, men en spelare där han är, där man har det flytet. Då, då gäller det också att ta alla chanser man får han försökte hitta någon lycka mot Malmö som var vid första stolpen också som så helt omöjligt där bruken var hyfsat nära att slinka in jag bara menar att det är inte bara tillfälligheter utan han är ju en målskytt Det har vi ju, Absolut. Och någon som framför allt det här att man, han går rakt på mål han går rakt in där, där, det är, där han har störst chans att, att producera Hela tiden. De har ju faktiskt sett i byte efter byte tycker jag att han är där det händer. Samma mm. första matchen han gjorde där man såg att han var väldigt nervös trillade ganska mycket och liksom såg väldigt avig i sin spelstil. Sen när man summerar matchen så har han fått två assister och man känner att han har väl ja, godkänd debut liksom. Men han hade ändå haft tre chanser också som var nära att resultera. Så ja, där händer, där händer en del kring Olle-Lis just nu. Ja, Det är smått, smått fantastiskt alltså Och jag, jag bara står och undrar Över hur, hur kunde Malmö Missa honom, hur kunde övriga lag Missa honom, hur han kunnat Gå obemärkt förbi Ska man kanske inte säga, men ändå Att just Chris Abbott lyckades Fånga in honom När alla andra inte lyckades Med det, hur såg han det Det är ju jätteflagga Verkligen till Chris Abbott här Definitivt Samtidigt så jag vill inte vara någon partypooper men äh, vi, vi vet ju på, i något långt perspektiv vet vi ju inte ännu om, äh, om detta är några lucky bounces eller om han är en spelare som, som kan bli en en tillgång på ESO vi får ju vara ärliga åt det hållet också och, och ge det tid men det ser ju nekligen ut så eller är jag för att nu? Ja det tycker, jag, det tycker jag faktiskt att du är ja nej men jag jag vill nog vara positivare än så faktiskt jo, jag, jag... Det är väl mycket som talar för det Jag vill bara säga att, att det är någon slags Overklig tid vi, vi upplever Han kommer in i ett skede rögle Vinner tre raka Han hamnar i en omgivning som, som exploderar Allt han skjuter på går in Jag menar bara att, att vi ska kanske Vänta, han, man får kanske ge det några ripa också innan man liksom vet vad han eh, går för. Men alltså, så här bra har han ju liksom inte varit i, i Pantan hela tiden. Du har ju spelat i, i SUL för länge sedan. Ja, nej, det är klart att han kommer inte att producera över två poäng i snitt per match för all framtid. Det är ju helt uppenbart. Men nog har han varit tillräckligt bra i panten om man kollar på siffror och även tidigare under karriären att sportchefer och värmingsansvariga borde ha. Tittat på honom Det kanske man har gjort i och för sig Men fegat någonstans Så Chris Abbott vågade ju ge honom chansen Och ja, ja Gör man ändå så här pass många poäng Även om det är mer än vad det kommer att vara i snitt framöver så, så finns det ju uppenbarligen någonting där Hos honom Han är van att göra poäng Han har redan börjat göra det Han kommer att fortsätta göra det Jag tror Rögle kommer att ha jättenytta av Ole För lång tid Jag, jag tror faktiskt det jag vet inte vad det kan bero på. Det är, han har ju en, du pratade vi om förra veckan om jag inte minns fel, en lite speciell stil, en speciell åkstil. Eh, Kan Kanske inte snabbas på, på skiskorna i, i rörelseslag. Jag vet inte om det är det som har fått övriga att liksom, eh, tänka ett extra varv. Att, ja, jag, jag, jag, är lite... jag har en teori. Ja, jag sparar på den. Eh, jag tänker så här: Chris och, och Camaro var ju inte de liksom mest skillade spelarna det var inte de största lirarna liksom. de byggde väldigt mycket av sitt spel på att vara starka med pucken att vara snabba i vändningarna att vända bort folk, skydda pucken ta sig in, in på kassen och de vill ju att Rögle ska spela så som de spelade det, det känns ju ganska det, det är ändå en aborthockey de försöker införa här min teori är att, att liksom, när Chris har kollat på, på Olle Liss så har han sett lite av, av uh, den typen av egenskaper som kanske inte alla sitter och tittar på. Jag tycker att man har reagerat, eller det jag har fastnat för hos Olle att jag tycker att han ser stark ut med pucken. Han är svår att ta pucken ifrån. Det var en lång sekvens innan Röglis 1-0-mål i Malmö där han täcker pucken längs hela kortserien uh, och lämnar över pucken till någon annan som slår en öppnande passning. Men det kan vara, det kan vara liksom de egenskaperna som Chris Abbott har sett och sånt om, att han har lunga han har liksom ben och han har en styrka och, och liksom är stark i hålla i pucken stark med, och vända med pucken definitivt jag jag bara håller med där men är han verkligen så dålig skiskåkare som det nästan låter på jag det ser inte jag alltså en dålig skidsåkare men han, ser... har ju, han har ju en han, har ju, han ser ju inte ut som en konståkare. Liksom. Han är inte, alla inte kan ju den... inte se ut som Kevin Gagné heller i Nej, det är klart att man inte kan. Jag säger inte att det är något fel. Jag säger bara att han har inte den estet mest estetiskt fulländade Om man ska Men som jag skrev till Krönikan i Malmö, det är ju liksom ingen, ingen catwalk. Det är inte det alla tar sig fram på olika sätt. Men han har ju inte den vackraste skridskåkningen, den vackraste stilen. Nej, det har ju Kevin Gagné, så att... Ja det spelar ju ingen roll i sammanhanget givetvis Och det är precis som du säger Daniel om man tittar på hur han Det var Brian Lurk som sa det till mig efter eller inför äh, derbyt Att äh, ole var klubbar verkar räcka över hela isen Att han äh, alltid lyckas, äh, var Brian Lurks intryck liksom, Snå åt sig pycken, skydda pycken Han kan nästan ha förlorat den i ett läge Och sen har han ändå like, förbaskat baska tillbaka den äh, nästa gång så han är ju, där har han också en egenskap som, som väger upp ganska mycket. Ja, det ska, ska bli häftigt att se och äh, det känns som att man fick äh, en boost på, på Brian Lurk också och hela den kedjan blev ju, äh, blev ju succé liksom direkt. Ska vi spännande också att se hur en sån som äh, Olle Liss, han verkar ju vara nu har jag pratat med honom väldigt mycket äh, sista tiden med tanke på Resultaten, han verkar ju vara väldigt jordnära, lugn och inte säger jag själv att nej, nu får jag nog komma ner på jorden lite efter, efter Malmö-matchen. Men nu har han ju hamnat i ett rampljus som, som han såklart inte är van vid. Efter Malmö-matchen så var vi ju, alltså vi var ju säkert åtta, tio journalister. Som, det ser ut som det brukar göra i NHL-omklädningsrummen efter matcherna när, det, när spelare står mitt i och har liksom fyra kameror och 25 diktafoner runt sig. Att det är, och det, det är en verklighet han inte är, är van vid också såklart. Och det är, finns ju antingen så tycker man att det är skitroligt att bara köra på. Eller så jobbar man med det medför ju ändå någon slags eh, förväntning nu också och, och leverera såklart. Mm, och jag kan bara haka på det. Jag var den som ställde mig sist i kön och tog in en videointervju med... Olle Liss, och det var ju faktiskt så att andra spelare kom, färdigdushade, klara, med trunken på, på väg ut från arenan, och Lis stod där och fortfarande gav intervjuer och gjorde det tålmodigt, svarade säkert på samma sätt åt de flesta, men ändå enskilt. Och det är klart att det måste vara en, en dröm för honom att eh, vara på de här molnen nu, från att ha spelat i panten inför ingen publik alls, till att gå in och vara jättebra i ett derby där Rögle kanske gör sin bästa match för säsongen. Alltså vilka värdar han har pendlat mellan. Bara den grejen det är svårt att sätta sig in i hur fantastiskt roligt det måste vara. Mm. Vi ska väl akta oss för att prata lönenivåer vi det ska vi nog göra, ja. Ska jag vi... tänker i alla fall inte göra det. Nej, det ska inte jag heller. Då ska vi då nämna att Ole Liss hade någon bash med en kvällstidningsjournalist om vad han uppges har tjänat i, i Panther Men jag skulle bara vilja lägga ett perspektiv på den värvningen att jag förstått liksom att det erbjuds spelare nu till SHL-klubbar som kommer från stora, starka ligor som KHL-tunga namn och som bjuds ut till, till klubbar för Ja, men de kan kosta 750 000 svenska för eh, att slutföra säsongen. och Det är klubbar som är hårt tyngda under eh, galgen. Ska man hänga kvar eh, så, så är det många miljoner som, som ligger i, i kassakistan. Så det är liksom och att trycka på. Vad vi inte hade fullt koll på när vi bandade för en vecka sen- Även det som, som verkar vara eh, klarlagt att många spelare som spelar i Panthorn eh, har, en, finns, har en utköpsklassul på eh, slänga 150 000 kronor är siffran som har vilket liksom Rögle har fått betala för att få loss Olle Liss. Eh, och det kan man väl säga att eh, liksom sett till satsad krona nu går vi inte ens in på att han har en lön, för det har vi ingen aning om. Mm. Men vi kan väl i alla fall slå fast att sett till liksom satsning på krona så är det en total och bauta mega jackpot. Verkligen. Verkligen. och, det är så, och jag vill bara, Kort, förlåt om jag snor tillbaka ord. Det som du sa, Linus, när vi åkte hem från Malmö. En sån här seger i Malmö, det är en sån som, som, som säkrar kontraktet, alltså med Olle, liksom, när vi ser tillbaka på den här våren, så är det kanske detta som, det var liksom den slutliga pushen. Mm. Precis. Malmö Röglö slutade alltså 2-5. Det var ju den tredje matchen av tre raka segrar. Innan dess hade man tvålat dit Örebro med 6-1. Två raka krossar alltså. Och så vänt hemma mot Brynäs innan dess och vunnit med 4-3. Tre raka segrar. Och jag tycker att vi tar och hör med en som verkligen har ett grönvitt hjärta från allra första början i ett lag fullt med importer och andra nationaliteter. Sylvander säger så här om framgången och varför man har tre raka segrar. Jag tror framförallt att vi har fått ihop ett väldigt kompakt försvarsspel eh, det, eh, tillsammans med att vi har blivit väldigt desperata framför mål och... Vi sätter dit våra chanser. Så senast på Malmö hade vi efter andra pioner kunnat leda ännu större än vad vi gjorde. Men framförallt de bitarna tror jag har varit väldigt viktiga för oss. Och de är väldigt viktiga för, framförallt nu. att avsluta starkt i fotbollet mot Följerna på lördag. Fortsätta vara väldigt stabila hemma och inte släppa till mycket farliga chanser. Och fortsätta vara effektiva framåt. Vi har haft lite med, medflyt också. Olle har gjort mål från lite olika vinklar eh, som vi inte är riktigt vana vid eh, tidigare under säsongen. Så det, det är skönt att vi kan få lite sån flyt också i matcherna. Eh, och det är starka moralen också att vi kan vinna så pass stort som vi gör eh, i de två senaste matcherna. Och eh, gå in och vända mot Brynäs hemma som vi gjorde. Eh, jag tror det är... Det ger oss en otrolig moral och vet att vi är på rätt väg och vi spelar väldigt bra ishockey för tillfället. Daniel Sylvander där alltså nämnde det stabila försvarspelet, men också att man faktiskt tar sig in framför mål nu bland annat som förklaringar till varför det har gått så bra och det är väl bara understryka, det är inget att säga, säga om det. Rögle släpper in få mål och gör rätt mycket mål nu faktiskt, nu för tiden. Inför Brynäs-matchen kändes det som att laget stod inför någon slags vägskäl var man skulle ta vägen. Hade två eh, raka hemmamatcher där. och eh, Det är bara att liksom imponeras av sättet som laget har tagit sig an de här nyckelmatcherna. Det, att de skulle, jag skrev en krönika efter eh, Örebro-matchen. När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen.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 Gå in på svedea.se och jämför själv. Där jag skrev att det var länge sedan jag såg så bra förutsättningar att Rögle skulle lyckas vinna nere i Malmö i ett derby, Men att de skulle vinna på det sättet och vara så överlägset Malmö, i, om inte allt så det allra mesta. Det så jag ändå inte framför mig med, med tanke på va, man vet vilka nivåer Malmö kan prestera på. Och det stod två ett efter andra perioden. Det kunde lika annars stått... 7-1? Ja, Rögle är ju enormt många chanser i andra om Malmö gör det enda målet då. Så eh, det, det är bara att eh, imponeras över det och eh, konstatera att Rögle tog sig den svackan på, på bästa möjliga sätt. Ett par ord till bara. Daniel står med... med innan han, Jag släpper in Daniel med hans gigantiska block han har i handen. Alltså, att slå Malmö borta... Man kan titta på siffror tillbaka och titta man efter tre poängare nere i arena får man ju gå väldigt långt tillbaka. Och tittar man på seger så får man gå tillbaka till våren 2016. Ändå att vinna i Malmö och på det sättet inför de tillresta supporterna som lidit så sjukt mycket i början av den här säsongen och nu äntligen får så mycket retroaktiv glädje. Går det att sätta ord på det för en ängelholmare som följer Rögle? Jag gissar att det har varit bra effektivitet på arbetsplatserna i Nordvästra Skåne de senaste dagarna. Övertid på lördag kväll. <laughs> ja, jag mänsan! Det låter som du när jag pratar med dig här. Nej, ja, men jag tror det, det är klart, det är riktigt liksom att lyssna på, på sången och liksom titta. Det är människor som har ringat in de matcherna först i kalendern som har gått ner och så blivit förnedrade. Förnedrade, förnedrade gång efter gång. Det har varit en tillplattad lilla länge. Det är klart att få, få piska Malmö där nere i den arenan och stå och... Liksom och ska ni gå hem nu och sjunga hela tredje perioden? Det är, och Malmö-supportare börjar faktiskt gå nio-tio minuter in i tredje perioden. Ja, det är klart att de lever på det, lever på det länge och... och det är väl någon slags upprättelse som pågår. Mm. När du ändå har ordet Daniel. Ta fram ditt. Nej, det är ju inte ett block ser jag nu, det är ju massa löst ryckta papper. Det är fyra papper ska jag återkomma till två, <laughs> två andra lite senare. Nej, det är kanske ingen skräll, men jag hittar en tabell, en formtabell från de 15 senaste omgångarna. Var, Snyggt. Vad hittar vi då? Oj, toppen eh, gissar jag är på etta. Jag har två bom, bom, bom, Två efter veckor kanske. Han har sett det är så det är dåligt. dåligt, Det rätt in Du sitter bredvid Daniel på redaktionen. <laughs> nu är ni taskiga alltså. Jag misstänker mygen. Jag också. Mm. <laughs> ja, det är helt rätt. Bra jobbat, Linus. Tack så hemskt mycket. Men äh, så är det. 29 poäng, 15 matcher. Det är nästan två poäng i snitt. Ruskigt, Växjö, Växjö toppar på 35. Uh, och Det som är intressant är ju att se uh, de här tre kombatanterna i botten de ligger faktiskt på de tre sista platserna. Karlskrona formsvagast, åtta poäng senaste 15. Örebro har tagit tolv, Mora 14. Jag är nästan, nästan smått chockad <hör> över att Örebro har tagit så pass många poäng ändå, för det känns som att de har ju tagit autobahn i hissen rätt ner till den djupaste nivån i grottan och där Kommer de knappast att ta sig upp från igen. Örebro är ju skitdåligt rent ut sagt nu. <laughs> en, riktig en riktig sågning. Ja riktig sågning. Ja men det är ett lag med, med väldigt risiga vanor. Och uh, nu en match mot uh, Karlskrona coming up här. Och frågan är om uh, tränarteamet överlever en, en torsk där. Det är nog en, en klubb som det gunga under fötterna på Varvar väl någon ny spelare nu också, om jag såg det fladdra förbi. Någon amerikan från, äh, från KHL äh, tror jag det var. Det är en klubb också som, där det, som, som alla andra klubbar, har jag väldigt mycket på spel för. Men som sagt, vi, vi ska också komma ihåg hur oerhört snabbt det kan, äh, det kan svänga äh, form och förutsättningar och när man får lite mävind. Jag menar just nu om Rögle hade mävind i, efter två hemmasegrarna här, då har de väl en, en liten storm i ryggen nu då inför Frölunda hemma på lördag. Jag bara menar att när lag får, väl får en seger och får lite flyt i grejerna då kan det hända saker snabbt. Mm. Och om man tittar på tabellen Örebro har två matcher eh, mindre spelade än Rögle och är fem på en bakom, eh, det kan tajtas till snabbt eh, under de avslutande omgångarna också. Så ja, det, jag säger att det ska bli otroligt spännande att följa, följa här nu va? om Rögle kan Hålla i detta Ja i alla fall om man är Närking eller, eller Mas För det det Görebro eller Mora det kommer att handla om jag Är jag övertygad om den andra platsen Karlskrona är redan där i, i kvalet Så Rögle är ju klart redan Det är ju <skratt> helt uppenbart <skratt> Och därför, det är därför jag menar jag startar den här podden också att Eftersom Rögle är klart nu Så kommer man ju bara växa till nästa säsong Och gå in till slutspill där av starten nu är du inne på höjbrys här. Jag satt redan högt hem från Marmelin så att jag tror, det tur att de inte att spelar typ på onsdagen eller torsdag för den matchen har de garanterat förlorat. Nej. Jag, jag tror det var bra att de fick några dagars uh, landning här till, till förhanden. Jag tror precis om När man är inne i det här uh, den här flowet inne i zonen då vill man bara köra på. Man bara trummar på seger efter seger efter seger. Man vill inte ha pauser då. Jag tror helt tvärtom än vad du tror. Ja, vi får se. Men det spelar ingen roll, de kommer reda ut ändå. Men har det har ett spel nästa säsong. Vad ja. grundar du det på nu? Jo, det är redan klart, alltså. Det är redan klart. du att du kan lägga ner dina. Nej, det är just det att han kommer att jobba vidare på samma sätt som gör att det kommer att bli klart. De här bröderna, Abbott har ju infört så mycket bra, det är bara att konstatera. Och han då kommer att fortsätta göra det och trumma på. Och nästa säsong kommer man inte starta så här uselt som man gjorde den här säsongen utan man kommer med en slåss där hela vägen och rögle med den här förändringen och med den här meda vinden nu så har man äntligen lyckats, lyckats etablera sig. Jag, ja, är som guldklott också. <laughs> nej, nej. det är så långt sträcker jag mig inte. Jag väntar nog med att, och tippa en nästa säsong till att se vilket lag de nej, har jag på jag... äh, har, har tillgång till faktiskt. Jag, jag håller ju mina hästar tycker ni är, jag är oseriös minst. eller? Nej. Okej, okay. men det var i alla fall starten på den här podden som ni ju ställde er väldigt frågande till, vilket jag också hade förväntat mig. Nåväl, har inte du fler papper, Daniel, i din handen? den tabellen för de senaste 15 omgångarna? Jo, det har jag. När vi drar igång med den här podden så tänkte jag att vi skulle ha typ tre lyssnare, våra mödrar. Men det är ju det är jättemånga till och vi får helt sjukt fina mejl, glada mejl som man... Vi vill liksom rama, i, rama in och, och titta på när det regnar på tvären. Så nu ska jag läsa upp två mejl. Sol, Solveig Gustafsson. Hej! Vill bara säga ett stort tack för underhållande, sakliga och intressanta podd. Så mycket hockeygodis varje onsdag. Längtar redan till nästa onsdag. Hälsningar, Solveig. Va? Fantastiskt. Får jag bara gå in där? Får bara hälsa till dig, Solveig. Jag vet inte om min... Min jinx, min, min spaning här Var så saklig Jo men i min värld var den nog saklig vi, vi, vi kör på det Du är klar, klar. Okej, okay. nästa mig. Hej, lyssna alltid på era avsnitt i podden Alltid intressant att höra era åsikter Om saker som jag Som händer, eller har hänt i Rögle Är sedan 40 år tillbaka En trogen åskadad på matcherna Senaste avsnittet var extra intressant Eftersom jag nämndes Helt omedvetet <laughs> från er sida Men jag kunde inte låta bli att le lite grann. Ni pratade ungefär 2045 inne i avsnittet om Gösta som ska köpa säsongskort. Nu är det så att jag heter Gösta och jag har säsongskort. En kul grej för mig som givetvis bara blev så. Kommer att fortsätta lyssna på detta se fram ett nya avsnitt. Hälsningar, en grön vit Gösta! Magiskt Gösta, du får en applåd av mig. Snyggt! Nä. Härligt. Ja, nu, alltså, Någonstans kanske vi också bara ska... Säga något om att vi ska inte stå här och skjuta upp oss själva till höjden som tre slags gudar in i det här båset. För det är vi ju inte. Jag är det i alla fall inte. Uh, Nej. Så att, eh, Kanske... så att vi inte bara står här och matar på med, med positiva Men vi har fått jättemycket positiva kommentarer av er och det är jätte roligt. Så att det, är, det här är två av flera. Det är väl poängen med det hela att, fort, att folk för jätte fortsätta fortsätter att ha av sig med tips och åsikter och feedback på allt som kan, kan bli bättre och allt som folk kanske tycker är bra. för Det är, det är jätteroligt att det, det är så många som tycker till helt enkelt. Det ger ännu mer energi varje onsdag när man ska gå in i den här studien och, och trada hockey. Jag vill ta upp två namn till här. Får jag göra det? Gör det. Vi har ju nämnt, vi har pratat mycket om inte nämnt, jag har pratat jättemycket om Olle Liss och och så vidare. Men jag vill lyfta fram Lukas Elvenes och Linus Sandin. Jag har skrivit upp det på en punkt för att jag vill ha med den här punkten. Jag tycker det är så roligt att se dem och även prata med dem efter matcher. Alltså, Lukas Elvenes, jag är ju inte från det här, det här området men jag har ju förstått hans gedigna bakgrund. Och så är det ju så roligt att det går så bra för honom. För han verkar vara en så fantastiskt skön snäll, fin, får man säga fin det kanske låter konstigt att säga så men fin människa och man kan ju bara önska all lycka till en sån kille och så gör han det så bra ung och känns så färdigutvecklad färdig är han är ju inte men så utvecklad som han är, jätteroligt att följa hans framfart Linus Sandin värvades till den här klubban till den här säsongen och i början fick vi inte se så mycket av honom, han pendlade olika kedjor, ibland var han utanför och så vidare men nu ser det ut idag, han är delaktig i powerplay, han är delaktig i boxplay, han sliter som ett svin ute på isen, han är också, precis som Olle Lisse, han är svår att ta pucken av han skyddar den bra, han gräver och har båda det här Jobbar mentaliteten och snidar mentaliteten i ett Han har inte gjort så många poängen 3 plus 4, 7 poäng Men jag tror att det kommer bara mer från den killen Samma sak där Jätteskön att ha att göra med utanför isen också Så jag, jag vill plussa för de här Linus får kanske inte alltid de här rubrikerna Alla berömmande ord Lukas har fått det mer, Men jag vill, jag vill lyfta upp dem båda Förra gången var jag på backsidan och berömde dem Nu lyfter jag fram två forwards lite extra Nu har jag pratat och mässat länge Dagens ros D Dagens <laughs> ros Men jag kan skriva in, Om inte de här två herrarna du nämnde eh, Redan hade haft kontakt över nästa säsong Så hade de ju var två eh, helt givna eh, Förlängningar inför nästa säsong Och jag skulle vilja en, en liten, ett litet tillägg när vi läm, äh, delar ut rosa. Jag tycker att den som spelar som äh, Ted Britten i de senaste matcherna de senaste månaden har äh, steppat upp på nivåer som äh, imponerar på mig. Han ligger bakom mycket och han har gjort poäng i nio av de tio senaste och äh, drivit sin, verkligen drivit sin kedja framåt. Där är också en spelare som jag tycker har Klivit för för när Rögle har behövt det Där finns det många som kan berömmas Men Ted Betén, han har varit Han har varit jättebra Samtidigt är Ted kanske en som är van Att få eh, mer snack kring sig Jämfört med Linus Så det är på ett sätt lite, lite roligt Att lyfta upp Linus också Men jag håller ju givetvis med, med dig om, om Ted Jag håller med er båda <laughs> Vi är nästan överens om allt idag vi är överens om att det är en match på lördag också Där ja. Frölunda kommer till Engelholm ja. Och de saknar Inte mindre än fem spelare Som är på OS Rasmus Dahlin, Mattias Nörsterbö Joel Lundqvist, Jan Morsak Och Mats Roseli Olsen Det är tunga avhopp mm. Jag har lite jag vill tycka till Om det här Ja det du har varit så snäll så nu ska du väl vara elak. Nej, jag, jag måste vara det. Jag tycker faktiskt att det är rätt mycket pankaka av eh, de som sätter ihop spelschema när det är ett OS-år. Alltså, och inte minst just den här säsongen när det är så viktigt att inte åka ur, när det blir skillnad med tv-pengar. Alltså det ska inte få... Vara avgörande för lag och result, eventuella resultat att nyckelspelare försvinner till ett OS. Nu gynnas rögle av det här så i Röglets fall är det bra, men det spelar ingen roll. Jag, jag tittar inte på rögle specifikt nu, utan utan att prata om det här som helhet. Jag tycker inte det ska få vara så här. Alltså, lagen ska ha inte bli drabbade drabbade av OS, och andra lag gynnas av det som. Lyckas få möta de här lagen som blivit av med spelare det, det är rätt mycket kalanka tycker jag Nu har jag sågat klart Härligt Dagens ris var det då Det var alltså. Dagens ris från Hjälm. <laughs> Ja. Har ni, right. har ni någon åsikt i Hjälmskallar. Ja. Ni, jag, just... men jag tycker Nej, det, det är för dåligt Det är inte seriöst Nej Men Så... äh, säg något inför den matchen då Eftersom du tog upp det nu ja men Det är väl ytterligare en chans att by bygga på en, uh, en vacker svit. Uh, ta, ta ett litet kliv till. Uh, de, har sig, uh, de här nio poängen har ju uh, gjort uh, det lite lugnare. I, i, uh, var det lite stökare för, för en vecka sedan så har de ju fått lite lugnare och ro. Då kan de ju gå till OS-vila med, med en tabell som börjar se rätt så fin ut. Så att... Uh, den, det är ju en jätteschans och det måste man ändå säga möta Frölder utan fem OS-spelare det är ju ett kraftigt försvagat Frölder. Det är ju en, en, en jätteschans uh, i det här läget. Det är, det är en jättetuff match uh, med de fem och det blir säkert tufft utan dem också. men det en bra, Ett bra läge. Mycket bra och samtidigt står som Rögle är i kanonform. Linus, har du något? Vi brukar ju starta med den punkten senaste nytt från träningen just det, du har varit på träningen idag ja, det har jag, det var eh, inte mycket nytt på träningen Rögle hade ju en ledig dag under tisdagen efter arbete och eh, återsamlades under onsdagen eh, alla var på plats som skulle vara på plats eh, eh, ingen klivar med eller liknande utan eh, det är lugnt läge i truppen om man tittar på hur det ser ut i derbyt Sen har jag sett vem som har ringt på din mobiltelefon. Så det finns väl alla anledningar att uh, skriva upp sitt premieabonnemang och hänga med. För det kan ju bli en intressant intervju längs vägen. Precis, vi kan ju avsluta där vi börjar med Olle Liss och jag har pratat med rögle sportchef Chris Abbott. Om uh, vad han såg när han uh, värvade honom och hur mycket han tittar på spelare i hockey svenskan och just nu. Och hur hans vardag ser ut vid scoutning och... Uh, Eh, tankarna inför nästa säsong eh, och så vidare så in och läs, den kommer ut på eh, hd.se eh, senom om då den intervjun med Röglets sportchef. Spännande Är vi i mål? Ja, vi är i mål Hoppas ni har tyckt om den här eh, Rögle-podden också, det här avsnittet. Vi säger vi säger Tack så mycket för visat intresse och hej då!